Hlavní bych měl něco vysvětlit o tom. Tak já kdysi jsem studoval v Indii v 80. letech a tak znám trošku ten jazyk aspoň hindi. V Indii já nevím kolik desítek a jazyků. Ale hlavní jazyk je hindi. A jelikož jsem tam studoval hlavní buddhismus a jazyky, tak občas mám dobré styky s hlouznýma institucema a občas mě zvol, abych tam udělal přednášky, obzvláště na obor, který znám asi ze všeho nejlíp, což je Abidharma. Hm? Tak jsem dělal přednášky a skripta na Abidarmu pro studenty v Pune univerzity, pak jsem trochu prednášel Abidarmu v Mumbai univer, univerzitě. A Mumbai univerzita je takzvaná Somaya univerzita, která patří rodině Somaya. A to je známá rodina jako cukr magnáty, cukr který jsou známí tím, že byli velcí sponzory Mahatma Gandhiho, hm? pomáhali mu v tom hnutí graha. Hm? hnutí eh, nezávislosti bez násilí a proslavili se tím, že v Indii jako, hm, pomáhali stavět nemocnice a in, jako Univerzitu v Bombay, to jsou mají univerzity, potom tež školy, obzvláště v centrální Indii. A ten dědic této rodiny, který teď má tu firmu, která poslední dobou moc sice neprosperuje, ale stále prosperuje ve dobrých nápadech, ten Samir Somaya mě jako řekl, že mají továrnu v Sakarvádi. To, jméno, to místo, kde já působím se jmenuje Sakarvády, To je asi 20 km od Širdy. Ti, kteří znají Indii, určitě znají Širdy Saibaba hm, s tím vousem, hm, což je Jedna z nejúctívanějších duchovních postav moderní Indie, jestli se to dá nazvat moderní Indie, tedy obzvláště konce 19. a začátku 20. století. Myslím, že zemřel někdy v 30., 40. letech. On byl obzvláště znám s svojím soucitem a přirozenými silami. Hm? Ten ashram je známý, Sakarovády není vůbec známý, to je jenom fabrika, kde vylábějí etylalkohol, ne jako alkohol pití, protože ta rodina je, to jsou striktní hinduisti, a ten etylalkohol pak exportují hlavně. No a e, jelikož Gandhi se snažil pomoct těm takzvaným, e, On je nazval Harijan, ale oni se mi Chandalas, to jsou to jsou ti, kteří nepatří žádné kasty. Hm? Indická společnost tradičně byla rozdělena na čtyři kasty a pak ti, kteří nepatří do kasty. Ti, kteří nepatří do kasty, mají historii asi pět tisíciletého nebo kdo ví, jestli nejvíc, utlačování, nesměli ani do chrámu. Hm? Stejně tak jako... U nás Cigánům říkají Rómové, aby nějak, jako, ne, nebylo to jméno nějak pejorativní, protože Cigán je spojeno s tím odmítavým postojem, hm? Taky se jim říká Dalit, hm? což znamená ti, který patří k kastam kastám. Hm? Unprivileged caste. A dnes v demokratické Indii dokonce jim pomáhají, dostávají různé jako rezervované místa ve vládních úradech a tak dále, ale ve společnosti jsou stále odmítaní. Hm? A vlastně většina lidí by nikdy nedala dceru nebo Nikdy nedovolil, aby syn se provdal s těmi lidmi z nižší kasty. A dokonce, přestože hodně z nich se převrátili na křesťanství nebo jsou muslimáni, hm, tak i v mešitách a, a v kostelech hm, jako mají své kostely, protože některé kostely, které patří do vyšším kastám, tam je. Tam je tam rádi vidějí. Hm? Takže kastovnictví se, i když se prevrátí na jiný náboženství, tak se kastovnictví vlastně nevyhnou. Hm? Tak hluboké jsou kořeny kastovnictví v indické společnosti. A v tom okolí Sakarvády tam jsou hlavně vesnice, kde, kde žijou tyhle cty, obzvláště chudé vesnice. Jinak Maharáštra v Indii je považovaná za celkem bohatý stát. Ale ty místa, kde oni žijou, to je opravdu neslíchaná chudoba. To se ani nedovedete představit, za jakých podmínek žijou. A protože tato rodina podle vzoru Mahatma Gandhi, který je nazval Harijan, lidi Boha, hm, tak je podporuje. A většina dělníků v té továrně, víc než 80%, patří do těchto kast. A předtím, protože byli utlačovaní, tak jsou frustrovaní, hm? tak je tam alkoholismus a, a prostituce a takovýhle problémy sociální, tak ten samý uvažoval, že jelikož se prevrátili na buddhismus, díky doktor Ambedkar, možná, že jste o něm slyšeli, hm? ten jas pocházel tež z této utlačované kasty, ale protože byl velký talent, tak nějak dostal stipendium do Ameriky, vystudoval práva na Harvard Univerzitě, což je nejznámější univerzita v Americe. Pak, když se vrátil do Indie, pak nehrůho pověřil úkolem sestavit novou konstituci indickou. Což on udělal a stal se jako jeden z otců moderní Indie, uznávaný každým. Všude máte jeho podníky, pomníky po celé Indii. A on ještě předtím, než se stal slavný, byl jako vůdce těchto lidí a snažil se, aby získali uznávané místo ve společnosti, aby nebyli dále utlačováni. A tak dělal různě protestní akce, hm? že hladovky podle vzoru Gandhiho též. Hm? aby měli přístup do chrámu, kam taky nesměli chodit. A co se stalo? Tedy v té továrně mnoho z těch dělníků, které patří do těch kast, jasně nedodržují moc ty bezpečnostní nařízení. takže jsou tam stále nějaké problémy s bezpečností, úrazy a tak dále. Tak... A jsem o tom diskutoval s tím Samírem, tím šéfem té firmy, a on navrhl, že dá kus země vedle té fabriky a pomůže tež se stavbou centra pro ně, jelikož jsou budisti, kde jim bylo umožněno jako výchovu a jejich dětí ve smyslu buddhistické nauky. Čili centrum pro meditaci, pro vzdělání, též knihovna, hm? sociální zařízení, též eh, ubytovna hm? pro mníchy, který navštěvují a tak dále. A jelikož já jako cizinec nepatřím do žádné kasty, hm? tak eh, se mě zeptali, jestli bych. Eh, se o tento projekt zaj zajímal. No tak jsem řekl, že jo. A tak mě udělal direktorem toho projektu. Hm? Tak jo. Tak e, mě to začalo zajímat. No a daroval jsem jim sochu, daroval jsem jim nějaký knížky, co jsem dostal z Tajwanu. A seznámil jsem se s tou komunitou. Najdete to ve Facebooku. To Šinko udělal já neumím používat počítač, Šinko mi v tom projektu pomáhá. Hm? Jmenuje se to, můžete nalistovat na Facebooku Buddhist Education Project. Buddhist Education Project. No a ze začátku on mě jako říká, že to bude sponsorovat a pak se mě zeptal, jestli já bych taky mohl něco, protože on má teďkon dělá nějaký jeho firma, trochu krachuje a dělá nějaký eh, ta univerzita v Mombeji, která byla nějak sponzorována státem, on chce, aby byla převrácena na privátní univerzitu. A aby to mohl dokázat, musí nějak vykázat, já nevím, kolik crore, kolik desítek milionů rupí, že, má, že na to má. A tak mě požádal, jestli bych zatím mohl něco pomoct, tak se něco pomohl. V Číně jsem měl nějaký kurzy a jako zisk těch kurzů jsem dal na, té, na to Sakarovády. A sehnal jsem dost fondu. On mě taky asi pomůže, taky už pomohl možná. A už je projekt hotový a začalo se stavět. Hm? Tak vám ukážu, jak to vypadá. Trošku. Tady jsou, takhle to vypadá. Hm? Tady je jídelna jako. Na to je moc temný, tady je ubytovna jako, ale ten, ten celkový, to je hezký, ne, takhle to vypadá, no, na, na tom Facebooku, takhle to vypadá jako celé, všecko je z cihel, ze dřeva a z střecha. strecha, vidíte? A udělal to, udělal to jeden ze známých indických architektů z Moubeje. Hm? Hezký, ne? Tady je meditační hala. takhle hm? to bude vypadat. A protože tam nejsem, tak já jsem založil komity. Hm? A v té komity jsou docela dobrý lidi, jako eh, direktory různých těch buddhistických institucí v Indii a v Hongkongu. Tež, jestli znáte Norbu Kjence Rimboče, ten, co dělá ty filmy, jo, kap a to, tak toho to zajímá taky. Takže mám docela dobrý lidi, který to zajímá. A tak jestli, že budete mít cestu do Indie, tak můžete navštívit a kdybyste náhodou znali nějakého dobrého sponsora, tak mu to můžete doporučit. A co já tam chci udělat ze Šimko 4, že kromě jako budistického vzdělání, který jako já bych měl tam výst, Ale už jsou tam různý mniši, které je tam učí pály a tak dále. A kurzy pro děti. Ale šinko je může učit kurz na počítači, aby jako získali e, něco, čím by se mohli živit tež, hm? ty jejich děti. A znám jednoho Němce, který je načený tím, je truhlář, a ten tam by bude učit truhlářinu. Hm? A znám jednoho Čecha, kterého jsem poznal u Čumpelíka na kurzu, ten má firmu na pumpy, tak e, e, chce tam zlepšit ty podmínky s, s vodou a hm? zásobování vody, protože tam kolem ve vesnicích třeba chodí dva kilometry s džbánem na hlavě, hm? ty ženy, aby přinesly vodu na vaření domů a tak dále. Ty podmínky jsou hrozný. A je to nedaleko eh, reky Gadavari, hm? což je svatá reka, která prochází násikem, potom to je jedno z těch míst, kde jsou osmi míst, kde jsou Kumbamela vždycky. No, no a je to blízko Širdy, což je známý Ashran. a Je to kraj celkem chudý, ale není to tak zalidněné jako severní Indie. Jsou tam ještě občas nějaké eh, lesíky a. Eh, a ty lidi žijou většinou v takových chatrčích, uplácaných z líny. Hm? Je to jako hodně chudej kraj. A, a prostě je tam hodně buddhistů, těch, z těch kast. Hm? Jsme otevřeli různé pro děti, hm? učení, pálí a já tam chci taky trochu sanskrt zavít. Kdo umí zacházet s počítačem, ten se tam, tento potom nějak najde. Tam je taky různě, jak jsem navštěvoval ty rodiny hm? a učil jsem je trochu půdža, jako ty hlavní, protože oni jsou buddhisté, ale moc svou buddhismu nevěděj a používají hodně buddhismus k politické agitaci a tak dále. Hm? tak můžete sami to potom hledat. Ne? Budu s Education díkejším Tam je taky o mně, jak jsem nějaký video všinko dělal, jak jsem chodil od jedné rodiny k druhé a tak dále.